Bai, liburu elektroniko ez interesatu gara eta batik bat erein argitaletxeak eskaintza zabala baitu. Liburu elektronikoak salgai ere baititu bere webunean ba, erein argitaletxeko iñaki aldekoarekin mintzatu gara. Eta galdegin diogu lehen-lehenik e, ba, gara jauetan Liburu elektroniko geio saltzen diren edo eskaera igo den. Mira, al inicialmente han de hacerlo lo que es, está esa, sabe, nada, este para badira, está, eh, pues libroen da dara da pateko eta, e, itxi baldin badira, es nola beterik irakurtzeko tan eta badiru pues algo Eh, irakurleak eh, pues, aukera epia eh, luketela ez da irakurtzeko hori pues, da tan ere edo horrela izan beharko luke badirudi igo beharko lukela eh, eskaera ez da eh, liburu elektronikoen eskaera ez. Eh, eta Eurokorrean hala izan da badirudi poo pues, bueno, ez eh, aldamenekko e inguruko beste literaturatan igo dela eskaera hori eh, liburu elektronikoena gurean... Eh, anya gutxi ez es, gutxi eta ni dena da eh, eh el libro electronikoaren kontu hori aterazanean ematentsua derrerente gure eh, paisaje literarioa es, habitoa, edo ez habituak saltatuingo lir bertzutela es goratzenait poz badi urte batzu du 10 urte dira ez aturango eta kontu hau es eh, aterazanean lerhurtu zanean ematen zuen ja bueno ja liburu ke de libro fisicoa zala ikusten zuestan osauri aldatu. Eta gure artean ondian eskaintzak eskaerak liburu elektronikoena proporzioetan eguneko oso oso pasu izan da. Ala ere ikusten dugu zuen aldetik e, indarrori eta liburu elektronikoak ere eskaintzen ditu beraz, esan dugu eskaintza zabala duzuela eta, eta m, a, azken urte hauetan e, ba, argitaratutako liburu horiek edo asko baintzat e, izango ditugu? Bai, bai, bai, hori da, hori da, esan egiten edo askeneko eta askeneko asken urteetako e, argitarrapenak hor e, daude ez da, ez, eta eta sartu enberda eta eta jentsi ez. Eta kuriozea dagoen ez dago esate baterako konfinamentu da magun ez darte e, honetan esatea dugu nola argitaratu dugu unliburu bat <laughs> esan dala elektronikoa esatea da, dugu aurreko urtean orainuste, eh, justu, ez txantia pintat da. Bere saio edo ba, ertik pamfleto, pamfletoak saiu hau elaburrala eh, ko's apende te ematen diot izan hori, ba pizta gogoeta egin espues bizi dugunego erradior, orok ez ueran pues, iburu eta justu pues claro, mm, bestetiderik ez holako, eta zerbait pintatana geldik eta eta orrun pues, ez ditza beste modu em, modu bat egin eta eta elektroniko eskeneak eta totala Erein argitaletxaren eskentza ikusteko jakizue erein puntu eus webgunera jo dezakezuela.